Яка там Наталка? Наталиня! Наталиня! Змарніла. Не постаріла, ні, а саме змарніла, змучилась, від чого вроди її, мов би, прижухла, як трава на тривалому бездощів'ї. Яка ж гарна вона була тоді, на першому, та й останньому так само курсі. Микола зумисно казав на неї мала, аби цим словом стримувати, наче греблею потік інших слів, що їм боявся давати волю, бо тоді викрив би себе і, промовивши їх бодай раз, втратив би власну старшість над Наталкою, здав би зайняту висотку, на якій зручно почувався у своїй постійній іронії, втратив би право першості в їхніх взаєминах. Щось підказувало йому, не відкриватися перед наталенням, у чиє серце угніздилася пам'ять про того, хто подарував їй саморобну кулькову ручку перед її від'їздом до Києва наступні іспити. Корпус ручки виточено з чорного до смоляного від відполірованого ебоніту. Середню частину складено з з припасованих пластинок різнобарвної пластмаси та органічного скла. Все те накручено на латунну трубочку із зовнішньою різьбою на всю довжину, і в трубочку вставлено магазинний стрижень, наповнений синьою пастою. Наталка час від часу нагадувала Миколі повернути ту самописку. А Микола все не віддавав, може, не дружив нею і не хотів вірити, що то справді подарунок дорогої для Наталки людини. Коли ж дізнався, той поготів втратив намір віддавати. Ще дужче затявся прихилити наталчену увагу до себе. Спершу увагу, а далі зрозуміло і душу. Про виконавця саморобної ручки вони ніколи не говорили. То була суворо заборонена тема. І Микола це передбачив одразу. Не ворожив він сам собі. Плине час і змінюються обставини життя. Терпляче ждання і вдавання з себе насмішкуватого, позбавленого глибоких сентиментів і досвідченого парвка, то була Миколина тактика і стратегія. Він запрошував її в кіно і на прогулянки містом. Згодом вони пристрастилися до театру, але театр, на диво, мало не став для айсбергом, від якого пішов на дно Атлантики супернадійний Титанік. І вони перестали брати найдешевші квитки на гальорку. Вона майже завжди давала згоду, проте не давала жодної нагоди для того, аби він відчув, що її серце буде трішки затепліло до нього. І він жодного разу не дозволив собі, бодай за руку її взяти. Може, написав би не один зошит прекрасних віршів, але Господь його сподобав на експромти. Пародійно-бурлескні рядки, яким він рятувався, позбуваючись надмірної чуттєвої пари. А я, малина та линя, носив би на руках щодня. Або сильніша за будь-яке нато краса незрівнянної нати. Хто визнає ці несерйозні зримовки з серйозним освідченням у високих почуттях? Сміх та й годі. Та минуло п'ять інститутських років. Перед тим, як розлетітися хто куди, Микола домігся від Наталки єдиного, дозволу писати бодай кілька разів на рік. Як це буває між просто друзями? А хто сказав, ніби дружба між особами протилежної статі неможлива. Згодом в одного поета він вичитав рядки. Нас листи не врятують, і спогади нас не врятують. Не врятували й його Миколу. Наталка так і не переступила, не дозволивши йому те зробити порогу, за яким дружні стосунки переходять у щось більше. Тепер ось вона сидить навпроти за столиком кафе, просто неба на землі, зате підстрокатим благеньким дашком, що всяк так захищає від сонця і потребує його Миколиної допомоги. І де він подінеться? Як нічого не змінилося і через 15 після інститутських літ. Захищаючись від щемкої хвилі, що знову підступила, Микола ще раз перевів погляд на фотокартку перед собою. Я давно хотів у тебе щось спитати, Наталиня. — Більше ні про що не розпитуй, різко скинулася Наталка. Якщо зможеш, дізнайся щось. Не могла ж людина просто так узяти і зникнути з життя із світу. Мушу тебе розчарувати. Микола обережно торкнувся пальцями натаченої руки. Люди в цій країні здавна мають властивість зникати до всього ж масово, мов у чорну дірку вилітають. О, прекрасний час, неповторний час!